și încer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce iubiți ascultători programul L 172. La microfon este preotul Valeriu, care, slujindu-vă cu drag sufletele dumneavoastră nemoritoare, vă va aduce în curând textul lecțiunei de astăzi, text care începe cu versetul 45 de la Luca de la capitolul 12. Vom citi acest verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc, după care vom parcurge cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră versetele care îl urmează. Desigur, ascultătorii noștri care obișnuiesc să ne asculte aproximativ în fiecare zi, vor dori să afle episodul următor din povestirea palpitantă pe care am început-o de o bună bucată de vreme și anume Pavelica în Țara Luminii. Ne amintim că în ultima împrejurare l-am lăsat pe Pavelică, foarte întristat, adânc mâhnit de faptul că bunicul nu-i da voie să meargă înapoi în sat să slujească pe părintele. Înțelegând că la toate insistențele lui bunicul nu este dispus să cedeze, își luă urciorul, plecă la izvor și acolo a plâns cu adânci suspine. În episodul de astăzi, iată ce aflăm. Dar băiete, ce gândești tu aici? El întrebă dintr-o dată bunicul său, care se apropie de el pe nesimțite: Că nu-ți deloc al dumitale, răspunse Pavelică, în lipsă de argumente. Că n-am pe nimeni decât străini, zise el plângând înainte cu suhiițuri. Inima lui Juriga se înduioșă. Ascultă-mă, zise el cu bunătate. Uite, stai cu o lea puțin, că vreau să spun ceva. Aceste cuvinte de dragoste au fost de ajuns ca să potolească furtuna din mica inimă răvășită. Copilul se așeza și bătrânul urmă astfel. Măi, pavelică, de ce te întristezi tu așa că nu te lasă te întorci la părintele? El este bogat și poate destul de ușor să-ți plătească un alt băiat, în timp ce lesina care e dintre ai noștri e sărac așa ca noi și e foarte lovit de soartă. N-am citit noi în Cartea Sfântă cum Mântuitorului era milă de nenorociți și cum le venea în ajutor? Iar tu? Tu te împotrivești să ajuți pe lesina. Nu m-aș fi așteptat la asta din partea ta, copile. Păi bunicule, de ce spui că e nefericit? El nu duce lipsă de nimic, răspunse sfios băiatul. Simțea el că n-are dreptate pentru că nu voise să facă așa cum ar face Iisus. Ei copile! Dacă tu îmi făgăduiești solemn să nu spui nimănui, nici lui Lisca, nici lui Lesina, am să-ți povestesc. Bunicule, îți făgăduiesc că nu spun nimic la nimeni, zise el punându-și mânuța mică în dreapta bătătorită a bătrânului. Ei bine, uite, ascultă. Trebuie să știi că Lesina avea și el un mic copil și copilul ăsta a dispărut. Femeia lui a fost așa de îndurerată încât aproape nebunit. Ea-l caută mereu pe copil. Iată de ce o aduce aici de sina, ca să nu se piardă pe ea însăși, căutându-l pe copil. Poate că va merge să-l caute și aici și tu va trebui să o însoțești mereu. Și cum adică bunicule, să o ajut în cercetările ei? strigă copilul, ridicându-se dintr-o săritură. Și obrăjorii lui scânteiau de grabă, veselă, în ciuda lacrimilor care îi umezeau ochii și fața. Juriga s-a bucurat că a câștigat inima lui pavelică. Copiii și nebunii se aseamănă mai mult sau mai puțin, zicea el. Într-adevăr, vor putea căuta împreună. În orice caz, el se simțea liniștit. Băiatul n-are să fugă ca să se întoarcă la preot. Măi copile, ai grijă numai să-ți -ți bine făgăduiala, să nu cumva să vorbești de copilul pierdut al lui Lysina sau altcuiva. – Vai, da, bunicule, aș putea are vorbi despre asta soției lui? – Da, ei poți să-i spui. – Dar ascultă, bunicule, era mic băiatul, era mare? Cum să fie, cum era, ca să-l putem recunoaște dacă l-am întâlnit? – Ei, era încă mic de tot, abia mergea în picioare. – Vai, bietul copilaș, strigându-i oșat și vorbind așa, se întorseră amândoi la Colibă, bunicul ducând urciorul, fără ca Pavelică să fie băgat de seamă, atât era de furat de ceea ce îi se spunea. Acum Pavelică putea să-și dea fără nicio părere de rău colții șorul său de odihnă pentru cei noi sosiți. Ba, încă el însuși ajută să se mărească acest curcuș. Nu-i așa, bunicule, că noi putem primi pe Domnul Isus aici? Da, fără îndoială, copire, de ce nu? Toată coliba este a lui. O, oh, ce mulțumiți sunt bunicule! Iubiți ascultători, încheiem episodul de astăzi chiar cu exclamația de bucurie a micuțului Pavelică, exclamația lui de mulțumire. Ce a putut să-l aducă pe el așa de brusc din starea aceea de amărăciune într-o stare de mulțumire? N-a fost nimic altceva decât amintirea Domnului Isus pentru care trebuia să facă cele ce făcea și anume să-și jetfească plăcerea de a fi împreună cu preotul în favoarea lui Lesina. Multe din amărăcinile vieții noastre, multe din problemele vieții noastre, multe din încurcăturile în care ne aflăm și-ar găsi rezolvarea într-o clipă și toate la un loc s-ar schimba într-un prilej de mulțumire și de bucurie, ca și în cazul lui Pavelică, dacă... La fel ca și în cazul lui Pavelică, le-am raportat pe toate la Domnul Isus Hristos. Dacă în timp ce ne numim creștini, am avea grijă să ne raportăm viața noastră la viața Domnului Hristos după care ne tragem numele, dacă am primit în viața noastră toate cele care se întâmplă, el spune că până și firele de păr din cap ne sunt numărate nouă celor care sunt în ai lui, deci... Așa cum spune în altă parte, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. cu totul altfel am primit toate împrejurările și bune, și rele, și triste, și fericite din viața noastră. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și în minutele care urmează, să învățăm să ne uităm tot mai mult la Domnul Isus Hristos și prin puterea Duhului Tău Cel Sfânt pe care L-ai pus peste noi, să trăim o viață asemenea Lui, o viață cum a avut-o El de supunere totală față de tine, motiv pentru care aș și putut să fie în deplină pace, chiar și în cele mai crunte împrejurări prin care a trecut la cruce. Te rugăm aceasta în numele Lui Scump și pentru slava ta. Amin. îngrijorat, la El acum să vii. Isusia ea toată povara ta, El poate mântui. i toată povara ta, La calvar, la calvar. Iisus ea toată povara ta, El poate mântui. Așadar, iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că începem studiul lecției noastre de astăzi cu versetul 45 de la Luca, de la capitolul 12. Voi citi versetul, urmat de explicațiile care îl însoțesc, explicații care au fost date, dăruite de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, unui preacredincios slujitor al Său în persoana preotului Niculiță. Așadar, versetul 45 de la Luca, de la capitolul 12.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 Slăbirea vegherii înseamnă slăbirea credinței, a dragostei și a răbdării în viața robului lui Dumnezeu. Slăbirea vegherii înseamnă alipirea celui credincios de cele de jos, de lucrurile pământești și uitarea lucrurilor cerești și veșnice. Slăbirea vegherii înseamnă, în inima credinciosului, stingerea dorului așteptării după Domnul Isus, mirele său. Cine zice? E, mai este mult până la venirea Domnului! Acela arată slăbirea lui în credință și în dragoste, față de mântuitorul Hristos, arată că s-a alipit de lucrurile pământului, arată că a renunțat la starea lui de străin și călător pe pământ. El a început să mănânce și să bea din cele ale Pământului, bogății, slavă de șartă, plăceri. De aceea nici nu mai dorește să plece de aici. Acela care bate cu vorbe sau cu alte mijloace pe robii lui Dumnezeu, mai ales pe cei care nu aparțin partide lui religioase, acela nu așteaptă pe domnul, ci el își apără partida ca să domnească peste ea. Spiritul de partidă bate pe robii lui Dumnezeu și stinge credința așteptătoare a împlinirii făgăduinței lui. Deci, Domnul Isus ne previne și spune, dar dacă robul acela zice în inima lui, Stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete. Într-adevăr, numai cine este un îmbătat de lucruri străine de Duhul adevărului lui Dumnezeu, poate vorbi fără foc sau chiar deloc despre venirea Domnului Isus despre jertfa lui și despre răpirea bisericii. Numai unul care este un îmbătat poate să bată pe cei care cred în Domnul Isus, pentru că nu fac parte din partida lui și nu îi împărtășesc părerile lui. Numai un îmbătat întreține duhul de partidă, spărgând în felul acesta unitatea și părtășia copiilor lui Dumnezeu. Cât de serios este cuvântul lui Dumnezeu! Adevărul este numai unul și cine vrea să treacă de partea lui, trebuie să se lepede de sine și să-și ia crucea. Nu vă temeți, frații mei, să treceți de partea adevărului, chiar dacă veți rămâne singuri și bătuți de cei mai dragi. Drumul adevărului pe pământ este crucea, dar la capătul lui... Așteaptă cu luna slavei veșnice. În versetul următor, în versetul 46, Domnul Isus ne face cunoscut ceea ce se întâmplă cu robul care, în loc să aștepte pe stăpânul său, așa cum am citit, bate pe slugi, mănâncă, bea și se îmbată. Iată ce ne spune Domnul Isus despre viitorul unui astfel de rob. Citim versetul 46 de la Luca 12.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 Dar dacă mântuirea aceasta nu este urmată de creștere duhovnicească și de rodul lucrării încredințat ție de către Stăpânul Hristos, să știi, nu vei avea parte de răpire atunci când el va veni să-și ia biserica sa. Există deci sau trebuie să fie o mântuire și ca lucrător, nu numai ca simplu păcătos. Acesta este unul din semnele Miresei care lucrează așteptând pe Mirele Hristos. Se poate să fi necredincios în lucru atunci când faci voia ta sau a grupului tău, iar voia lui Dumnezeu o lași deoparte. În ziua judecății nu ți se va recunoaște lucrul și deci nu te vei bucura de rodul lui. Ca să poți lucra bine la mântuirea altora, trebuie să te lași tu mai întâi lucra de Dumnezeu. Dacă vrei să hrănești pe alții, Trebuie să te hrănești tu întâi din cuvântul lui Dumnezeu, care este pâinea și apa vieții. Mama trebuie să se hrănească întâi ca să poată hrăni copilul. Te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă, citim în 1 Timotei 4,16. Aceasta înseamnă mântuire ca lucrător. Puneți la inimă aceste lucruri. Ispravnicul din pilda Domnului Isus este și rob în același timp, iar slujba încredințată lui este să împarte hrană celorlalte slugi. De felul cum îți împlinești, sau de felul cum nu îți împlinești această slujbă, a răsplata sau pedeapsa. În ziua aceea vor fi numai răsplătiți sau osândiți. El va pune peste toată avuția sa, zice Domnul Isus, sau, în același verset pe care l-am citit, zice, el va tăia în bucăți. Ispravnicul care a dat dovadă de necredincioșie va împărtăși soarta celor răi. Credinciosul care nu administrează cu credincioșie ceea ce i s-a încredințat, în vederea așteptării Domnului, este tăiat de la trupul lui Hristos. Vai ce aspre o așteaptă pe acești oameni! Două căi pot urma ucenicii Domnului în timpul așteptărilor și anume... Să îndeplinească voia și slujba sa sau să-și facă propria lor voie. Iată un lucru la care trebuie să ne gândim cu toată seriozitatea. Frații mei, să nu uităm nicio clipă făgăduința venirii Domnului sus și iarăși să nu uităm că numai atunci îl așteptăm cu adevărat când împlinim voia lui și facem cu băgare de seamă lucrarea încredințată nouă. În versetul următor, la versetul 47, Domnul Isus vorbind despre acest rob, spune în continuare. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Iată deci că vorbim aici despre voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este lucrul de căpetenie pe care trebuie să-L urmărească orice credincios adevărat în trecerea Lui pe pământ. Voia Lui Dumnezeu, iată gândul care trebuie să înflăcăreze clipă de clipă ființa celui răscumpărat în vederea așteptării Domnului Iisus Hristos, mirele Lui. Voia Lui Dumnezeu, iată rezumatul întregii scripturi cu privire la slujitorul Marelui Stăpân, Dumnezeu, căruia i încredințat împlinirea lucrării sale. Mai întâi voia lui Dumnezeu și apoi lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie refrenul vieții celui născut din nou, adevăratul creștin. Dumnezeu nu pune în lucrarea sa decât pe aceia care cunosc și primesc total în ei voia lui. Cum vor putea înfăptui lucrarea lui Dumnezeu cei care nu-L cunosc, și nu-i cunosc voia și planul, numai cine spune cu tot focul inimii împreună cu Domnul Isus lucrul acesta. În surul cărții este scris despre mine, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Numai cine spune în felul acesta, numai acela este pus în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că se poate să lucreze numele lui Dumnezeu, dar fără să fi supus voiei lui Dumnezeu, ci vei fi supus voiei tale sau grupului din care faci parte. În felul acesta însă, ești un lucrător al fără de legii și nu ți se va lua în considerație lucrul în ziua venirii Domnului Isus. În privința aceasta, Mântuitorul a spus limpede și puternic următoarele lucruri la Evanghelia cea după Matei, capitolul 7, versetele 21-23, până la citesc.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 Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Iată, iubiții mei, acestea sunt cuvintele Domnului Iisus, care ne arată clar că cel care face voia lui Dumnezeu este robul lui. Cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu nu sunt recunoscuți de Dumnezeu ca lucrătorii ai lui, și cât de răsunătoare ar fi lucrările făcute de ei. Rezultatul lucrării, cum vedem aici, scoatere de dragi, facere de minuni, propovăduirea cuvântului și așa mai departe, nu contează. Ceea ce este important este faptul dacă lucrarea a fost izvorită din voia lui Dumnezeu și anume dacă lucrătorul a lucrat cu Dumnezeu sau dacă a adunat împreună cu Dumnezeu. Iată ce trebuie să știm bine, foarte bine, frații mei, copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu nu urmărește numai moralizarea oamenilor, sau alipirea lor de unul din multele grupuri religioase din creștinism, ci Dumnezeu cheamă pe orice om să se lepede de sine și de tot ce are și să primească total voia lui Dumnezeu. După ce a trecut 100% de partea lui, îl pune în lucrare. După aceea spune, cum citim la Ioan 12, 26, Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Faptul că ai scăpat pe unii oameni de draci, adică de anumite păcate, sau faptul că datorită talentului pe care îl ai ți -ai strâns în jurul tău sau al grupului tău mulțimii de oameni, acesta nu este o dovadă că faci parte dintre lucrătorii lui Dumnezeu, că ești armonizat cu voia lui Dumnezeu? Nu, căci Domnul Iisus spune acest lucru apăsat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Lucrările frumoase și mărețe făcute în afara lui Dumnezeu, în afara felului său de a fi și a voiei lui, sunt în afara legii dumnezeiești, de aceea el spune, fără de lege. Dar care este voia lui Dumnezeu? Haideți, mai înainte de a răspunde cu scriptură la această întrebare, să amintim un cuvânt al Domnului Isus din Ioan 7 cu 17, care scrie așa. Dacă vrea cineva să facă voia lui, a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Deci, va ajunge să cunoască voia lui Dumnezeu. Iată câteva din spusele Scripturii despre voia lui Dumnezeu. La 1 cu 4,3 citim, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sfânt înseamnă pus deoparte, adică neamestecat cu nimic din ceea ce este pământesc, cu nimic din felul de a fi al lumii, cu nicio cauză de pe pământ, cu nimic din ceea ce știm că nu va trece în veșnicie. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta, spunea Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este să nu se piardă nimic din ceea ce este al lui. Spune Domnul Isus, m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, să nu pierd timp, prilejuri, adevăruri, oameni și așa mai departe. Voia lui Dumnezeu este viața veșnică pentru oricine crede în Fiul Său și îl primește ca Mântuitor și Domn. Voia lui Dumnezeu este unitatea copiilor lui Dumnezeu, cum scrie în Scriptură, să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Despărțirile, de orice fel ar fi ele, naționale, confesionale, clase sociale și așa mai departe, nu sunt lucrarea și voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este moartea eului nostru vechi, purtarea zilnică a crucii și hotărârea pentru jertfă, așa cum a fost Domnul Isus. Într-adevăr, Mântuitorul nostru a venit pe pământ, ca să-și dea viața ca jertfă pentru răscumpărarea neamului lui Adam. Aceasta era voia lui Dumnezeu cu privire la el. Atunci când trăiești pentru ca să-ți dai viața ca jertfă pe altarul ascultării de Dumnezeu, abia atunci înțelegi voia lui. Dumnezeu, așa cum s-a zis, pune în lucrarea lui numai oameni care îi caută voia, renunțând clipă de clipă la voia lor proprie. Aceștia sunt adevărații așteptători ai Domnului Isus care va veni în curând. Ei au intrat în pregătirea lui Dumnezeu în vederea acestui eveniment de mare însemnătate. A ști ce este bine și a nu trăi după binele pe care îl cunoști este cea mai mare lașitate. Îți ești propriul tău dușman. Aceasta este spusa lui Confucius. Iată, frații mei! Glasul adevărului ne-a vorbit și astăzi. Ferice de noi dacă îl ascultăm. Slăvit să fie Domnul, mărit să fie numele lui cel mare. În versetul următor, la versetul 48, Domnul Isus spune următoarele. Dar cine naște uto și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui i s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Vedeți, iubiți ascultători, Dumnezeu ține așa de mult la împlinirea voiei Lui de către fapturile sale, încât nimic nu-L poate schimba și nu poate trece cu vederea pe cei care calcă voia Lui și nu se pocăiesc. Toți călcătorii voiei Lui Dumnezeu vor fi pedepsiți. Și cei ce au cunoscut-o, aceștia vor fi pedepsiți aspru, cât și cei care n-au cunoscut-o aceștia vor fi pedepsiți cu puține lovituri. Să nu ne împotrivim voiei lui Dumnezeu ca să nu cădem sub pedeapsă. și dacă nu o cunoaștem în toate împrejurările, să venim sinceri în fața lui Dumnezeu, să-i arătăm dorința noastră fierbinte pentru împlinirea voiei lui și el ne va descoperi. Spune deci Domnul Isus aici, cui i s-a dat mult i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult i se va cere mai mult. Niciun copil al lui Dumnezeu, niciun urmaș al Domnului Hristos nu este fără vreun dar măcar și fără o slujbă din partea lui Dumnezeu. Unul a primit cinci talanți, altul doi și altul unu, dar fiecare a primit totuși ceva, așa vedem la Matei 25. Talanții însă au fost dați cu un scop și anume să fie înmulțiți. Acela care nu trăiește pentru mulțirea talanților primiți, spunând totuși că este creștin, acela este un înșelat de satana și, dacă nu se pocăiește, va fi pedepsit aspru de Dumnezeu în ziua judecății. Tot ce avem bun în noi și pe lângă noi este averea stăpânului nostru, pe care trebuie să o administrăm bine ca să nu cădem sub pedepsă. Viață, sănătate, libertate, timp, bunuri pământești și bunuri duhovnicești, toate acestea sunt averea lui Dumnezeu. Iar noi, ca ispravnici, trebuie să o gospodărim bine spre folosul mântuirii și desăvârșirii celor din jurul nostru și spre slava lui Dumnezeu. Ispravind pilda de mai sus, Domnul Isus, în versetul 49, spune următoarele. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Putem să zicem, Doamne Iisuse, Tu ai venit pentru acest unic și măreț scop și anume să aprinzi pământul cu focul Tău cel dătător de viață, cel curățitor și sfințitor. Iar eu, mântuitorul meu, l-am înțeles și vreau să fiu pe pământ tot pentru acela scop. Vreau să arunc focul tău, nu un foc străin. Focul tău să-l arunc peste tot, în orice timp, și să stăruiesc să se aprindă mare, tot mai mare. Eu însumi să fiu focul tău puternic aprins de tine, pentru slava și bucuria ta, și pentru mântuirea și viața semenilor mei. Spune deci, Domnul Isus, eu am venit să arunc un foc pe pământ. Dar tu, dragul meu frate, pentru ce ai venit pe pământ? Dacă ai înțeles că și tu ești venit pentru același scop pentru care a venit Domnul Isus, n-ai vrea tu chiar acum să pornești și să arunci peste tot focul său? Domnul Isus însuși este focul coborât pe pământ și orice creștin adevărat trebuie să fie purtătorul acestui foc care arde fără întrerupere și tot mai puternic cu fiecare zi, cu fiecare clipă. Focul Hristos nu se micșorează, ci crește în continuu până în veșnicie. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului Le 172, care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca toți ascultătorii acestui program să ardă de dorința de a deveni focul lui Hristos, care să aprindă peste tot dorința de a deveni un slujitor credincios al Lui, pentru slava Lui și binele nostru al tuturor. Amin.